Kul illahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sv'a slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišeno Allahu onoliko kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala idoliko je. Neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa sallam na njegovu časnu porodicu sve ashave i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, ramazanski post jedan je od pet temelja islama. Stoga svaki vjernik i vjernica moraju povesti mnogo računa, o ramazanskom postu kao što također vode računa i o ostalim temeljima Islama, u šehadetu, namazu i drugim temeljima Islama. Moramo o ramazanskom postu povesti računa kao i ostalim temeljima Islama kako bismo otišli svome gospodaru kao njegovi pokorni robovi, kao muslimani i kako bismo se mogli nadati oprostu naših grijeha i ulasku u džennet. Kako bismo postigli sve ovo, kako bismo vrednovali, čuvali ljubomorno i ovaj temelj Islama, onda vodimo računa o sljedećem. Čvrsto vjerujmo da je post mjeseca Ramazana Allah subhanahu wa ta'ala, naš uzvišeni gospodar, propisao nam stavio nam u obavezu, učinio obaveznim. Dakle, nije to samo lijepo, preporučeno i slično, već je to obaveza. Obaveza je svakom muslimanu punoljetnom, umnosposobnom, zdravom, koji je kod kuće, a ne na putovanju, i ženi muslimanki također sve ovo i još da se ne nalazi u menstrualnom ciklusu ili nifasu nakon porođaja, obaveza im je da počnete mjesec Ramazan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alejkumus O vjernici, propisuje vam se post. Post vam se stavlja u obavezu. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Faman shahida minkum ash Kod vas bude kod kuće taj mjesec ne bude na putovanju, falyasum. Neka ga posti. Dakle Da bismo vrednovali ovaj temelj Islama i da bismo ga ljubomorno čuvali, onda čvrsto vjerujemo da nam je Ramazanski post Allah subhanahu wa ta'ala učinio obaveznim. Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam je također rekao došao vam je mjesec Ramazan, Mubarek mjesec, blagoslovljeni mjesec koji vam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu, u obavezu da postimo post u njemu. Zatim budimo ubjeđeni da je Ramazanski post jedan od pet temelja Islama. Naša vjera Islam opstoji također na njemu. Bez njega nema Islama. Dakle, ne smijemo ni u slučaju poreći obavezu Ramazanskog posta. Allah subhanahu wa ta'ala stavio ga nam je u obavezu i učinio je jednim od temelja na kojima stoji građevina Islama. Moramo prije svega vrdnovati našu vjeru Islam i shvatiti njen značaj da bez Islama nemamo kuda ići i ništa i ničemu se ne možemo nadati bez dini Islama, a din Islam ne može postojati i obstojati osim na svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allaho poslanik na namazu, izdvajanju zekata, postu mjeseca Ramazana i hodočašćenju kabe za onoga koje je u mogućnosti. Ovo su pet temelja Islama. Pet temelja na kojima sagrađena je zgrada građevina Islama. Kao što se prenosi u hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam bunijel islamu ala hamz. Islam je sagrađen na pet milja Na svjedočenju da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je Muhammed poslanik na obavljanju namaza, izvanju zekata, postu mjeseca Ramazana i hodočašćenju kabe. Zatim da bismo ljubomorno čuvali i shvatili pravi značaj ramazanskog posta, onda čvrsto vjerujemo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao mjesec ramazan i post u njemu radi naše koristi. Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je, stavio namo u obavezu ramazanski post radi naše koristi. I sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, naredio, da činimo u našoj lijepoj vjeri, dini, islamu, to je naredio zbog naše koristi. Sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da činimo, zabranio nam je to opet zbog naše koristi. Allahu subhanahu wa ta'ala naše činjenje dobrih dijela i ostavljanja loših dijela ništa ne može povećati, neki umanjiti njegovu, njegovu vlast. Allah subhanahu wa ta'ala dakle propisao nam je Kao i ostale propise, propisao je ramazanski post zbog naše koristi. On nas najbolje poznaje. Kao što kaže kako da ne zna, on, Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je stvorio, onaj koji nas je stvorio, kako da ne zna u čemu je korist za nas i on koji je podrobno o svemu obavješten. On dobro zna u čemu je korist za nas i on nam je propisao, propisao ono što nam koristi. Zatim, Dok postimo, očekujemo nagradu sa svoj post samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog. Ne budimo od onih koji poste da bi smanjili kilažu, da bi izgubili nekoliko kilograma. Ne budimo od onih koji poste da bi se sačuvali pojedini štetnih bolesti. Ne budimo od onih koji poste da bi suzbili, sputali svoje strasti. Prije svega Postimo mjesec Ramazan zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Naš gospodar nam je to naredio, stavio u obavezu, u tome je korist za nas i mi se drage volje odazivamo svome gospodaru na njegove naredbe i njegove njegove zabrane. Ne priželjkujmo dunjaluk svojim postom i svakim drugim svojim dobrim dijelima. Svim drugim svojim dobrim dijelima priželjkujemo samo ahiret. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vi tražite dunjalu kvallahu yuridula ahiret, a Allah vam želi ahiret, Allah vas postiće na ahiret, da tim svojim dobrim dijelima težite ahiretu. stoga očistimo svoju namjeru, očistimo svoj nijet, donesimo čvrstu odluku da postimo Samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala da svojim postom namjeravamo Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Dok postimo odazivajući se Allahovoj naredbi na Ramazanski post, čvrsto vjerujući da je Ramazanski post jedan od temelja naše lijepe vjere Islama bez kojeg Islam ne može postojati. Također, vjerujući čvrsto da je u tome koris za nas, I postajući samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi čega drugog, sve dok to činimo tokom mjeseca Ramazana, klonimo se i svih loših dijela, svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, čime nije zadovoljen. Klonimo se svih dijela koja srde Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bismo na najljepši i najpotpuniji način postili u našem u ovom mjesecu Ramazanu, kako bismo na najljepši način priveli svoj post kraju. Nemojmo zaboraviti, neka nam budu posticaj na što je god moguće ljepši post u mjesecu Ramazanu, neka nam na to budu posticaj riječi Allahov poslanika, alihi salatu selam kada kaže svako dobro dijelo koje učini čovjek, Ademov sin, vredno je se od deset do sedamstotina puta, osim posta. Allah kaže... Osim posta, post je za mene, ja za njega posebno nagrađujem. Allahu ekbar. Svako drugo dobro dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala se vrednuje od deset do sedamstotina puta. Osim posta, kaže Allaha subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju, on je za mene, on je posebno za mene, ja za njega posebno, posebno nagrađujem. Zato gledajmo kada je naš post samo za Allaha subhanahu wa ta'ala i kada Allah za njega posebno nagrađuje, onda gledajmo da posebno i postimo, da postimo na najljepši mogući način. Kada očistimo svoj nijet, budemo postili na najljepši mogući način, udaljimo se od velikih grijeha, svih drugih i malih čak grijeha, onda možemo se nadati oprostu naših grijeha. Kao što je oprostu naših griha koje smo ranije počinili. Kao što je rekao Allaho poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ko isposti mjesec Ramazan vjerujući da ga je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavizu i nadajući se Allahovoj nagradi, očekujući nagradu samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu će biti oprošteni prethodni grize. Dakle, ko isposti mjesec Ramazan vjerujući da mu je post u mjesecu Ramazanu propisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i nadajući se za taj svoj post nagradi samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu će biti i oprošteni prethodni, prethodni grijesi. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od ovakvih njegovih pokornih robova koji će se svim njegovim naredbama odazivati čvrsto sa jakom vjerom subjeđenjem vjerujući da im je to Allah subhanahu wa ta'ala propisao radi njihove koristi i gledajući da sve što čine, pa dakle čak i ovaj post u mjesecu Ramazanu, da ga čine samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, da nam olakša i pomogne da... Ovaj post u um mjesecu Ramazanu um postimo na najljepši mogući način. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi washabihi. Allahu As <tip>